Ma 2017. június 23-a van péntek. Zoltán is szultán a napja, ami egyébként azért nagyon jó, mert én korábban soha büdös életben nem mondtam el, hogy milyen névnapok vannak, mert ugye én zsidó vagyok, a zsidóknál nem ünneplik a névnapokat ígyeszteni, sose tudtam, hogy mikor van János nap is, amikor felköszöntöttek, abban nem tudtam mit kezdeni, sőt később tudtam meg, hogy ez a zsidóknál miért nem szokás. Miután ilyen mértékben beavattam önöket a magánéletembe, engem Fiala Jánosnak hívnak, szeretném elmondani, hogy ma egy három órás műsor van, ezt minden egyes órában meghallgathatják majd, ezt a meglehetősen képtelen is elmebeteg szöveget. Mindegyik műsort Rubin Dániel szerkeszti, aki egyébként más minőségben is jelen van itt a rádióban. Ugye ez egy hosszú műsor, ez egy órás műsor, 7 és 8, 8, 9 és 9 és 10 között. Legyenek szívesek élvezni azt az összeállítást, amelyet Rubin Dániel általam terít majd önök elé itt az éterben. Kezdek! 2017. június 9-e péntek, 22 óra, 50 perc tán. Az oroszoktól elszenvedett hétfi, 3-0-as vereség után a magyar válogatottra pénteken már tétmérkőzés várt. Andorába léptünk pályára a VB-s Ben Benstor szövetségi kapitány ne, helyzetét nehezítette, hogy több sérültet is nélküliznie kellett a találkozón. Mindez olvasható az MLS online-on. Elek Ákos és Szalajádám mellett hangja Szilveszter és Kádár Tamás sem léphetett pályára. A baloldali védőposztjárügye a 19 éves Tóth a Puskás Akadémia védője került aki Langádámmal, Vinicius Paulóval és Bese Barnabása alkotta a hátsó négyes. előttük Nagy Ádám Klenheisler László és Iberzótál futballozott a tengelyben. a két szélen Gyurcsó Ádám és Gyurcsák Balás kapott helyet, Epel Márton pedig a centerposzton kapott lehetőséget. Az Andorraiak egyetlen nem voltak megilletődöttek a találkozó elején, az első percben a magyar térfélen zajlott a játék. A 9. Egy szöglettel veszélyeztettünk először, így királyi többesben, így az emelés honlapja, majd Gyurcsó Ádám szavazgulgása után a keresztlész fölött el a labda. Nem tudtuk azonban átvenni az irányítást, teljesen kiegyenlített volt a mérkőzés, az andorraiak bár a vonal környékén megpróbálták elfolytani az akcióinkat, amikor ez nem sikerült, akkor megszállták 16-osok előterét és nem adtak területeket a támadásokra. Bestoknak már a 20. percben cserélnie kellest ibe Zoltán Cobja meghúzódott, nem tudta folytatni a játékot, nagy Dominik állt be a helyére. A 26. percben vezetést szereztek az andorraiak. Nagy Dominik vesztett labdát az ellenfél térfelé gyors ellentámadást indítottak a hazaiak, végén Rubio adott be az alafonal közeléből, a jobb oldalról a túlsoldra az 5. sarkán érkező revés pedig a kapura fejelt a labd előbb a bal kapufára hullott, majd onnan a hálóba pattant. 1-0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 a védekezésre koncentráló andorraiak továbbra is hűsiesen védekeztek. Az 55. percben Bernstok szövetségi kapitány cserélt, Langárdámot hozta le és Balog Norbertet személyében egy csatárt küldött a pályára helyette. Balog pár perccel később egy átlövésem mutatkozott be, majd a 63. percben Nagy Dominik lövését védte a kapus. Kétségbe esetten támadott a magyar válogatott, de a támadó harmadban hiányoztak a váratla húzások, azok a megoldások, amelyekkel meg lehetett volna bontani az egyszerű, de hatékony játékot bemutató Andorraiak védelmét. A 71. percben az utolsó is kiasználta a magyar válogatott. Gyurcsó Ádám helyére Sallai Roland érkezett. Semmi sem akart összejönni a hazuk kapu előtt. A 77. percben Zsuzsák Éleszögből leadott lövését ütötte szörnyetre Gomes Kapus. 5 perccel később ismét Zsuzsák szerezhetett volna gól, de Gomes ismét hárított. A hajrában se tudtunk újítani, nem volt ötlet és átütő erő a támadásainkban. Az andorreják utolsó erejüket is mozgósították az eredménytartása érdekében, és sikerrel jártak. A négyperces hosszabbítás végig sem tudtunk gólt szerezni. A hazaiak egy nura megnyerték a találkozót a magyar válogatott, hat fordulót. A felület legyőző 18 pontos Svájc, és a Lettországban diadalmaskodó 15 pontos portugália mögött, 7 ponttal áll a vb-selejtező csoport harmadik helyén, a ferülieknek 5, Andorának 4, Lettországnak pedig 3 pontja van. Help, Younger, so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way Now But now these days are gone days I'm are gone. not so self-assured now, now I find a chain my mind. and open up the day. doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being right.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 self assured And now i've found now i've changed my mind i'll open up the doors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 A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, nagyhatalmú bankár, családapa, húsüzem tulajdonos és egyebek is nyilatkozott, ő például azt mondta, hogy rettenedet csalódott, de szerintem mindenki így van ezzel, helyette nem kéne, hogy beszéljen. Andorra elleni vesztes mérkőzés után nyilatkozott az MLS-nek.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 válasz. Először is hat gratuláljak Andorra válogatottjának ezt az Andorra elleni 1-0-ra elveszített VB utáni értékelését Berenstork szövetségi kapitány. úriásít küzdött a mérkőzésen megérdemelt a három pontot. Volt ez a válasz, a Micsoda kudarc kérdésre, ami után egyébként felkiáltójá volt.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 a harmadik kérdés. Mit csinálna másképp, mondjuk a keret kihirdetését kezdve? Visszakérdés. Mire gondol pontosan? Újabb kérdés. Gesztus, tehát a nemzetközi kupában induló kluboknak mellőzte a horvát gólkiráj király Márkot, az egyesült államokban ragyugban teljesítő Nikolis nem távlati keretet állított össze, amelyből aztán kidőlt Salai Ádám a meccselőtt, Kádár Tamás a meccselén Stieber Zoltán. Rendben. Oroszország-elleni felkészülési mérkőzés listunk, egy ilyen meccsen talán lehet kísérletezni, de az Andorrai világbajnok kiselejtező, az Andorrai világbajnok is volt. És Ön számolt. Ők ezzel a kerettel is le kell győzni. Válasz. Nem keresek kifogásokat, az emmén lennék, nem a stílusom, az tény, hogy a fiataljainknak rengeteget kell tanulniuk, és hol lehet nemzetközi rutint szerezni, sokan jól játszottak a klubjukban, de egy világbajnok is selejtező, lám még itt Andorrában is teljesen más szint. Ennyi a felelősség, én állítottam össze a keretet, és én hiszek ezekben a srácokban, igen kockázatot vállaltunk, ezt elismerem, ám a fiatal játékosokat fel kell építeni a jövő érdekében tettük meg a rizikós lépéseket. A tehetségeket segíteni kell, és tovább is azt mondom, hogy a fiataljaink, az idősebb játékos,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 de. me cry. És akkor jöjjenek a belpolitikai vonzatok, mert Magyarországon, ha a labdarúgás belpolitikai vonzat, ha gyűzünk azért, ha vesztünk azért, és a döntetlennek is megvan a maga kockázata. 2017. június 10-e, este 7 óra után, 20 perccel, ha jól olvasom. Hont András, hvg.hu, ne sírj Balázs, ezért nem érdemes vélemény. Felolvassa Fiala János.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 magukat különnek más népek fiainál, és nem tudják felsőbbrendűségük teljes tudatában ordibálni, hogy ledarálnak minden román csecsemőt. Ezért üvöltik a magyar csapatnak, hogy vegyétek le a meszt, és ez csal könnyek egy csúcsák szemébe. Emiatt éppenséggel nem kéne sírni, a másokból lehet, az ugyanis valóban elmondhatatlanul kínos, hogy civilben recepciós tanár meg műszerész hobbifocisták vedik azokat a futballból élnek, és elben nincs más dolg, mint a lehető legjobban felkészülni a következő mérkőzésre.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 Illetek gondolhont András. Az akadémiai rendszer legalább 15 éves, mára már két profi generációnak kéne dörömbölni a jegyzet nyugati bajnokságok kapuján. Nem is az a kudarc, hogy a válogatottunk vagy a klubcsapataink gyengék, hanem hogy mutatóban is alig nívos bajnokságok középcsapatainál magyar játékos elnézés az olvasás hibákért, akárcsak a tartalékoknál. Ezeknek a Janicsár a hatékonyságát és a mögötte lévő botrányos szellemiség tarthatatlanságát ennél élesebben semmi sem világíthatja meg. Már megint az ellenkezőjét csináljuk, mint amerikan.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 mert mindaz, amit róla elmondtunk, az igaz a teljes gazdaságra és az oktatásra úgy általában. Akinek valójában sírnia kéne, az Parag László és a többi kurzusszolga. A magyar kereskedelmi és iparkamara elnöke két napja tartott egy előadást, amit bátran nevezhetnénk a gazdaságirányítás és oktatás politika Andorrájának. szerint a makrogazdasági adatok rendben vannak, ám a versenyképességet, a fejlett gazdasághoz való feltkezdárkozást tekintve komoly probléma, hogy egy jelentősebb éremelés a vállalkozások nem bírnak, ha viszont az elmarad, akkor kírül az ország azért itt egy Tett a szerző. Magyarán az egyensúlytartás, ez én mondtam, magyarán az egyensúlytartás érdekében beáldozott nyugdíjmegtakarítások, a piacot torzító egészségtelen különadók, a válság utáni világméretű pénzbőség és a beömlő uniós pénzek nevezzük ezt EB csodának ellenére, az alapproblémát illetően 7 év alatt nem mozdultunk egy tapottal sem előre. Ezt meg Andorának. No de a parrag receptet is ajánl szerint, gimnáziumokat kéne bezárni, hogy a szakmunkásképzők termeljenek ki alacsony képzettség és bérigényi munkavállalókat, ezt pedig hívjuk akadémiai rendszernek. Hogy ebből miként lesz felzárkózás, az analógia azért szerintem sánti, de se baj, hogy ebből miként lesz fölzárkózás, azt nem tudom, írja Hontandrás Hvégé Potú, az sem, hogyha megborul az egyensúly, ha apaznik ez az EU finanszírozás, akkor mi lesz az országgal, de ha Sánti Sándor bedobna a között, akkor van egy jelöltem MLSZ elnöknek. Szóval még mielőtt nekiállnánk túl a magyar foszistákat gondoljunk bele abba, hogy csudzsákiknak az a pehjük, hogy menetrendszerűen kint lehet találkozni a valósággal. Orbán, Parag, Matolcsi lehet, hogy ezt megúszta, és nem fog összefutni a valósággal. Csak a gyerekeink, meg az unokáink. Így a hvg.hu virtuális hasábjain. Hont András, amire természetesen nem maradhatott el a válasz. Már amennyiben ez válasz. Már amennyiben ez kérdésfelvetés. Önök a Civil Rádiót hallják. 2017. június 11-e vasárnap, délelőtt 11 óra 12 perckor.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 vonulni Marseille-ben, kedélyesen buzizni Lisszabonban, borogatni Bukaresben. Ott kéne őket felejteni valahol, hozzanak létre számunkra egy nógózónát no vagy egy állatkertet. Majd később a lelátói lumpeneknek a rendszer zsilvölgyi bányászai kellenek ők a parcékházak elé, a választási irodához és vadászni. Ceu kitűzős fiatalokat az éjszakában zárva.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 A Magyar média valóság egészen elképesztő dolgokat tud produkálni, drága barátaim, hölgyeim és uraim. 2017. június 11 -e 19 óra 24 perc. Ben Stork, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az M4 sportnak adott volna interjút vasárnap, az egy tévécsatorna. ám azt nem sokkal előtte lemondta, Csányi Sándor MLZ elnök kezdeményezte, hogy meghallgassa az elnökség a négyen szakembert, ez két teljesen különböző dolog, de sikerült egymás mód utára rakni itt.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 belegondolnak, szóval azért elnézést, tehát amikor valaki felajánlja, hogy szívesen él nemi életet, önök helyett, vagy helyettem valakit műsort vezet, vagy valaki vezeti, a, tehát egyáltalán a helyettesítésnek ez az egész képtelen módja, ez legalább olyan, mint az andorrai vereség, szóval azért egy dolog százat csinál, de olvasnám tovább. Tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség felajánlott, hogy egy játékos és a sajtófőnök bemegy a stúdióba a stork hogy lehet a stork helyek nyilatkozni? Tehát ezt nem is értem, de jussunk ezen túl. De az M4 -ebből nem kért. Hát micsoda öntudat, be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 MLS. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Csányi Sándor kezdeményezte azt, hogy az Andor elleni vereséget követően a Szövetség elnökség a jövő heti ülésen hallgassa meg Benstol szövetségi kapitányt, és a beszámolója után az elnökség tárgyaljon a kialakult helyzetről. Elnézést, kurvára kíváncsi vagyok. Kérem, fölveszi majd a telefont Hegyiván, aki magyar törpék Liliputban címmel írt a mai népszavába. Ma a 2017. június 12-e villő és cinella napja van, ezt a műsort 2017. Június 23-án Zoltán és sultán a napján távolléte miatt reggel, az azaz péntek reggel 7 és 8 óra között megismétlik. Of any more misery. Ask me why I say I love you and I'm always thinking of you. You nip so up.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 pontosan passzoló úcska propagandát, és nem könnyebbülhetnek meg a szintén folytonosan lelkentező megélhetési agitátorok sem, vagyis a szokodnál komorabbak, brudiános telitalátos szövegével, a lelkes, ostobák, se gyáván megalkovók. Náluk rémesebb helyzetbe csak a hazai labdarúgás jutott. Nem most, már több évtizede. Ám az utóbbi időt mélypontjai minősített esetek. Bizony több számot kell használni, mert 2010 a második Orbán kormány és az első Csányi-féle hivatalba lépése óta ez már a második határtal alászállás. Andorra előtt 13. októberében az 18-as hollandai VB-selejtező idején is úgy tetszett, mintha a kékesteső magasodna a zöld béka ülepe. A kabinetet azért említem, mert az nyilvánvalóan stratégiai ágazattá tette a sportot, ám a futbalt illetően nem stratégia, sem ágazat nincs, elvégre az az ingoványos terület, amelynek korlátos reprezentásai a spanyol negyedőtödosztály szintén mozgó andorrai amatőrökkel, pékkel, postással, villanszerelővel szemben is szörnyen szenvednek, alig ha nevezhető valamire való szektornak. Pedig évek óta ömlik bele az állami Dohány látványsportok támogatására fordítható társasági adókedvezményből eddig több mint 190 milliárd forint jutott a futballnak, s ez járva a stadion építésekre szánt 100 milliárd, csak nem 600 milliárd a semmiért. Mert tessék csak figyelni, Andorra válogatottja eddig 141 hivatalos mérkőzést lívott, ezek közül mindössze 5 öt nyert meg, 13 döntetlen lehet, és 123-at elveszített, miközben 342-es 40-382-es gólkülönbséget produkált. Tétmercsen különösen szerény a mérlege. A miniállambalátogató látogató törpe magyarok előtt csupán a macedónokat tudták felülmúlni ugyancsak egy nullára.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 Es lang Tóth Bence, az Izgálga a Sallairolanda, a képességi alapján Műbrazil, mégis honosított Vinicius, vagy a modern idők hazai mesterlövésze a két válogatott meccsen egyetlen egy gól szerző, azt is sajátos módon a magyar hálóba küldő eppel. Itthon otthon úgyféle szembesökik a magyar kormányreklám, Magyarország erős és Büszke európai ország, a futballra vonatkoztatva ez egészen biztosan nem igaz, mert a labdarúgásról, hallatlan hogy gyengék vagyunk, általában csak szégyen jut nekünk, és közünk sincs a kontinenshez, igaz, létezik rendkívül. Kül külképviselőn ám az is pályán kívüli megbízott, hajdanán a páziton mozgott meg annyi, nem csupán kinevezett labdarúgó nagykövetünk. Azóta akadt már a Lichtensteini 0-0, a Máltai 1-2, most itt van ez a megint csak lelepelező egy. A fejlődésről szóló szüntelen blablát egy ideig el kell felejteni, de ne legyen kétségű felőle, visszajön az, sajnos a valódi labdarúgással ellentétben. Marad nekünk a Hanta és Andorra. Így jutunk változatlanul Undorról, Undorra. Így a nép. Soba a virtuálisan is valóságban egy In my lehet? Es a Avalonalban, hegy Iván, most olvastam fel az írásodat illetők meg annyi írást olvastam fel, amely közvetlenül vagy közvetlenül kapcsolódnak a témához. Ismerettségünk okán tegeződni fogunk. Mit éltél meg? A helyszínen voltál? Nem. Nem Tévé láttam. Más lett volna ott? Na, mindig más a helyszínen, de a hangulatot tekintve, már mint a hangulatomat tekintve nem. A hangulatod előtte milyen volt? mennét a kosé, ami a magyar futball kapcsolatos, az a kosé az a a hangulatom tehát nem tartottam Igen, őszintén, történt. és egyszerűen van még 17 percünk, az nem kevés Milyen hangulatban ültél a tévjelé? Hát, megnézem a mérkőzést és megnyerjük a mérkőzést ebben a hangulatban Mikor voltál először abban a helyzetben mint a Moldova, hogy nem gondoltam? Vagy gondoltam?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 Hát nézd. Hát nincs. De, tudom, hát hogy, hogy tudom, hát nem tudom, hogy tudom, mert van véleményem erről. Hát nincs megfelelő. Tehát, a, a, a, a, a, tehát a, Ez véletlenül nincs ilyen. Tehát csak az lehet, az, az, az, tehát hogy mondjam, nincs elég játékos. Használod a Iván, te hány éve vagy futball, Hát mondjuk így, hogy amikor a. Népszabadságnál megtettek annak, hogy én leszek a, a, a futballszakiró, akkor 84 ben volt, akkor két, két éve voltam ott. Hát az édes tovább, több mint 30 éve. Én. Ahogy apukám mondanak, aki már sajnos nincs körülöttünk, hogyan létezik, hogy azóta legalábbis nem tegnap óta mondod az ugyanazt? Hát az úgy létezik, hogy tulajdonképpen 86-ban, ugye a legutóbbi BB részvétel, alkalmában, akkor, akkor voltunk legutóbbi világbajnokságon, már 86-ban, amikor a válogatott rendszeresen Benidonban, Spanyolországban táborozott télen, akkor a Kardos Józsi kiváló labdarúgó volt. minden. Igen, igen, úgy van. Minden Benidoni táborozás végén azt mondta, akkor megyünk vissza a langyosba hát ez így lehet na most persze vannak szóval, hogy mondjam 85-ben még megérzem hogy a videóton 4 múlra vezetett a Párdi des a Paris saint germain ellen és nyert 4-2-re meg hogy mit tudom döntőt a döntőt játszott a Bermabalúban tehát persze de hát tulajdonképpen az összkép már akkor is tehát a, ugye ez egy olyan ország, ahol óriási hagyományok vannak tehát ez nem az, mint Izland, ahol, teh ahol, tehát mi úgy voltunk az Erdén, mint Izland. Itt álljunk Island. meg egy pillanatra, mert itt nagyon jól lehet matekozni. Van. Hány éve vannak mi hagyományaink? Nagyon-nagyon régóta. Tehát én azt gondolom, hogy tízes évektől a nyolcvanas évek között. Nagyon jól beszélsz, egészen kiválóan beszélsz, de ha ezt egybevetjük, tehát beszélünk mondjuk 110 évről ivem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 Hát természetesen, és sokan nem is értették, hogy hogyan lehet így ünnepelni a 16 között. Hát nagyon. Lehet örülni. Jó, de, hát persze, de akkor olvasd el a 64-ben, mit írtak a sportújságok a, a spanyoloktól a hosszabbításban elszemvezett Madridba, a Bernabeu stadionban elszemvezett kettő egyes vereség után és a bronzére után. Olvasd el figyelmesen, és akkor meg fogsz feleködni. És egyszer megkérdeztem alberszolját, hogy mit szólt hozzá, hogy így. És azt mondta, miért nyertünk? Tehát egészen más volt a igény, mint. Hát persze, nyilván abban igazad hogy a az utóbbi 30 év az mondjuk sokkal-sokkal szerényebb. Azt állod el, Iván, te nem tegnap jöttél a falvédőről, közel 30 éve, vagy nem. több mint 30 éve foglalkozol a focival, de te magad nem é. 30 éves vagy. Azt állod el, volt neked közvetlen közöd ehhez a hagyományhoz? Tehát ö, jártál meccsekre, beszélgettél focistákkal, uram bocsá, más közöd is volt ahhoz az élő izéhez, ami ma már régóta múlt? Ja, ne, hát abban nőttem bele. Hát hogyne, hát a a minden magyar családban nem tudom én, a bajnoki mérkőzésekhez igazították a vasárnapi ebédet. Hát, hogy... Jól beszélsz, Iván! Gondold el, hogyha te a feleségednek egyfolytában az édesanyát főztjéről beszélsz, akkor egyszer csak azt mondja a feleséged Iván, tudod mit? Ba meg! Menj vissza akkor az édesanyádhoz! Egyél nála! Hát ezzel mit akarsz? Hát azzal, hogy mit, mit tudunk azzal csinálni, hogy visszarevedünk a régi homályba?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 Hát nincs köz, Húzzunk nincs, egy vonalat, Iván, és tételező fel, hogy az egész beszélgetés miattam rossz. Pont azt akartam kérdezni. Mi a Na, teendő, Iván? Mit kéne jó, csinálni? Hát újraépíteni az egészet. Valami De honnan? Hát az egész, az alapjaitól. Hát ez nyilván való, amit itt csinálunk, az nem megy. Tehát ha andorrál, tehát ennyi pénzből, mert most aztán ömlik bele a pénz, jó nemzetközi, és azt nem. de mégiscsak relatíve ömlik bele a pénz. Ha ebből, ezt tudjuk kihozni, hogy andorrától kikapunk, hát tudod mit? Hát andorrától egy a kikapni, egy fillérményk is lehet. Azt hogy te személyesen például érzel ambíciót, vagy korábban éreztél ambíciót, mint a szepesi, Ugye, szintén azért a sporthújságírásból átmenetleg átvándorolt, hogy be belépjél az aktív cselek, az aktívan cselekvők körébe. Nem, mármint, hogy az MLS. Nem feltétlen az MLS, nem a... tudom, hogy a... te mert... leszel az MTK egyszerűjét. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, az egy másik szakma, nem, nem, én író ember voltam, és, és vagyok, és nem, én nem, ilyen ambícióim nem voltak, egyébként a szetesi Gyurinak sem voltak, csak őt felkérték, és mérlegelte, mert hát, volt újságíró kollégám, ugye Hofer József szövetségi kapitány, de, de, sőt, Galovics is újságíró híres kapitán volt, híres de, kapitány volt, de nem, nekem nem voltak soha ilyen ambícióim, nem, én én én a, én a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 hogy ez igazságtalan lenne azokkal szemben, akik valóban ebben a szereztek, és várják, és az a futballban azt hiszem egyetértünk. Jó, de azt el nekem, engem tanítottak zongorázni, a legkülönbözőbb dolgokra tanítottak, Miben, ilyet, miben olyan sikert értem el, megmutatták, é. hogy kell billenteni. Mogy, mármint a zongora billántjút. Azt kérdezem tőled, é. hogy te például valamire képes volnál az írásaid által tanítani mindazokat, akik é. ebben a szférában vannak, edzőket, labdarúgókat, nem tudom ki csadát. Nem tudom, hogy lenne, lenne rá igény, de szívesen elmondanám a véleményemet, ha kérdezik. Volt valaha ilyen? Hát időnként hogy? Hát persze. Hát voltak MLSZ elnökök, most nem, de nem hatalmaznak fölött, akik mit tudom, hogy havonta behívtak, és elbeszélgettek velem, hogy mi a... És aztán utólag azt tapasztaltad, hogy mintha megfogadtak volna valamit? Ne, nem, ezt sajnos nem tapasztaltam. Ezt nem tapasztaltam. Hát ez egy másik világ, tehát nyilván...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 Mondjuk, amit mondtál az hogy megfordult volna bármit is abból, azt nem tapasztaltam. Hadd kérdezek előtt. valami képtelenséget, Iván. Mennyire a te kudarcod az, ami pénteken történt? Ez hát mindannyiunk kudarca. Attól tartok, mert ha azonosulsz valamivel, már pedig én a futballal erősen azonosultam életemben. És különösen azóta, hogy tudatosan tudom, tehát az eszemmel tudom, hogy a futball sokkal több annál, mint amiben beleszerettem. Tehát én tudom én is, hogy, hogy megvirágyai, nem tudom, hogy Albert szólíts el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 Központilag benne lehet. És milyen az életed neked, Iván, a világon kívül? Már a futball világon? Igen. <gül> Igen. Hát nézd, nehezen tudom, mert nekem az életem egy része de nem csak ekörül, de mert érdekel még sok, mint tudom, a színt. Szomorú a színre, vagy dühös vagy, milyen vagy? Hát hogyne. Hát, hát hogyne. Hát, hogy ne? hát nem viccelj. Hát az milyen? Hát az elődeim, képzeld el, azok az újságírók, akik, akik mondjuk 64-ben keresztre feszítették Albertet meg Tihit, mert kimertek kapni a spanyoloktól a hosszabbítás után a Bernabalú stadionba, azok az emberek ahhoz voltak szokva, hogy kimentek, 80 ezer néző volt, és világszínvonalú futballt láttak. És hát azért a magyar braziról, mint tudom, 66-ba tudósítani, az gondolom legább akkora élmény volt külön újságíróim még nézni a meccset. Hát persze, hogy szomorú vagyok. Hát ki ki? Hát a, a, a futball az nagyszerű dolog. Sajnos legyen, most már nagyon hosszú ideje nem megy, és az utóbbi, tehát abból is tegyünk, az utóbbi 15 év mondatnál, tehát teh, teh, teh, hogy mondjam, tehát, vagy utóbbi 25, inkább azt mondom. Izland 25 éve megverte a magyar válogatottat Budapesten, és akkor még két és és Ha emlékezettem, szerint a hétvégén is megverték Horvátországot. Csak Egy 0 Mikor föltettük a térképre Izlandot, akkor Izland nem ott tartott még, ahol most tart. Azért most a VD legjobb nyolc csapat a közé jutott, bár hozzáteszem, hogy nem fog többet előfordulni, attól tartok. De ettől függetlenül az, az izlandi futban ma már más, mint 92-ben, amikor hogy mondjam, a, a, a tartalékkapust még várták az egyzőtáborban, mert éppen a kamionnal valahol valamelyik izlandi vidéki városban még fuvarozott. Azért ma már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 hát a világon nagyon kevés helyen játszanak. Most csak a tempóról beszélek, de hát sok összetevője van nemnek, de mondom, én onnan indul neki, hogy egyszer nézzünk szembe az igazsággal. Undorod Majd... valójában mitől van az egésztől? És mit jelent az undor? Hát attól, mi, hát az attól, hogy, hát attól hogy, hogy örökké becsapjuk magunkat. Te nem is, is magad? Hogy... Hát én nem, ez alól talán fel tudom menteni magam, viszont te mondtad, hogy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 utolérik, mint a Sántakutyát, ugye ezt mondják. Hát Andorra volt a Sántakutya. De mondom, egyre lejjebb, tehát előbb Mártal lesz a Sántakutya, aztán Liechtenstein, és aztán Andorra, és aztán nem tudom már, Számmarinónál lejjebb nincs, tehát nincs nem, soha, tehát nem tudom. Igen, csak ez a viszonyítás azért rossz, mert ugye itt a Számmarinóiakat bíráljuk, holott magunkat kellene. <gül> hát természetesen én nem is bíráltam. Tehát ők nem Sántakutyák, mi hazudunk, az, hogy ők ezt leleplezik, az a ami... De é, ez így van. El kell, hogy köszönjet meg. Azt árul nekem, hogy a meccs után valakit felhívtál, és dühöngtél, vagy ilyen téged nem. Nem, lesz. nem szoktam, én, én magamban szoktam ezt elendezni. Nem jó az, hogyha.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 Köszönöm szépen, hogy felhívtál. Részültem mindannyiunknak. Viszontlálásra szépen. szépen. Viszontlálásra alól. Jó reggelt kívánok! Ma 2017. június 23-a van, péntek.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 Figyeljt, hányok a biztonság tudatnak, és ha az ismerléskor nem is lesz mérvadó, azt kérdezem mindazoktól, akik informáltabbak nálam. Hívni a városi vonalon a 061-4189-es 4890-999 és a 0630-6771161-es ez végre egy olyan rádió, két olyan telefonszám van, ahol az ígény jött a és semmi nem köti össze őket, semmi. 061-489-0999 és 06 Tehát se a frekvenciára nem vonatkozik, és semmire nem utal, tehát nagyon könnyű őket megjegyezni. Ezért elmondom háromszor, hiszen három a magyar igazság. 061-489-0999 és 06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 őket nem kell, hogy befolyásolja a valóság. Hogy amikor az ismétlés lesz, addig ez nem lesz kijavítva. A ki, hogy vannak néhányak, akik a régi hallgatóink közül hallgatnak, is vannak néhányak, halvány halálbány linagőzők nincsen, hogy ki ez a faszi, akit beszél, ami a 12 éven alieknak nem való. Most mind a két halmazhoz intéztem a kérdésemet, feltéve, hogy érintették az asztúriát az elmúlt napokban, hogy ott mi van. Én az elmúlt napokban különösen néztem az, hogy 9 és 10 óra között vannak-e autók az utcám, mert hogy eddig engem alapvetően autókban hallgattak, és azt tapasztaltam, hogy vannak autók az utcám. Korábban 9 és 10 óra között viszonylag kevesebbet közlekedtem, mert műsort készítettem, így aztán nem tudtam egyszerre autókat nézni és műsort készíteni, bár azért néhány alkalommal előfordult, hogy korábban távoztam a rádió stúdióból, mint 10. De most az összes halvashoz, akik egyébként a 9800 ra vannak tapadva, tehát mint a 15 vagy 15 ezer vagy 150 millió embert, azt kérdezem, hogy ha van bon, valami hiteltérdemlő információjuk arról, hogy mi van az Asturián, azt mondják el most, hát hogyha másfél hét múlva, ami a műsor ismétlésére sor kerül,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 4-es 8-as 9-es 099-es Érdeklődésem őszinte is kíváncsi. Egyébként semmi értelme nincs. Ez a Manfred Man és a White Singh.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 A munkaterület biztosítása és a munkagépek helyigénye miatt a felújítás idején az arra közlekedőknek a sábezárások és a sábelhúzások miatt hozzá menetidővel kezd ámolni. Igen, ez egy ilyen kifejezés, mert valamint mint erre a munkálat, olyan nagyon nem is hívják fel a figyelmet, vagy hogyha igen, akkor én azt nem találtam meg. Vannak rádióvűsorok, amelyekben bögréket és egyéb dolgokat lehet kapni, ha az ember megfejti a dolgokat. Önnek ma egy mondat jut felolvashatom? Igen.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 És azon gondolkodtam, én a régi Kejfej Jancsi fiala János, hogy én az ilyet nem nagyon szoktam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 Ehhez most ez egy ragyogó alkalom volt. Köszönöm. Hát nem szívesen, vagy szívesen, de, de hogy szokta ön mondani, sajnálom az apropó. Igen, köszönöm szépen. Okay. Viszont hallásra.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 és nem akarnék vele a rádióban, vagy a televízióban beszélgetni, különös tekintettel, hogyha menet közben nem mosolyodik el, mert hogyha van ebben valami önkúny. De ez az illető, ez a beszélgetés legelején mondta ezt, olyan volt, mint aki karót nyert, és citromba harapott egyszerre, ami azért lássuk be, hogy majdnem katasztrófa sőtott a területét, őt, és ült vele szemben valaki, aki teljesen rezenéstelen arccal fogadta ezt, tehát mint hogyha a Mintha egy teljesen normális mondat hagyta volna el a másik száját. Ez a mondat egyébként bárhol elhangozhatott volna. Tehát én is mondhatnék ilyet, mint apró nüansz. azt gondolom, hogy egy normális országban, és ez azért az, tehát függetlenül attól, hogy az ember ilyet tapasztalattól, én ez még egy normális országnak találom, és normális országnak fogom találni másfél hét múlva is, amikor ismét fognak engem hallani, vagy hallgatni, de erre egyébként ember valahogy reagál.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 do about me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 Halló, halló. Jó reggelt! Jó reggelt, én pedig András vagyok. Civil rádió? Az. Csak kíváncsi voltam, a mai És gondol, hogy ki lehet az mai És mire gondol, hogy ki lehet az? Fogalmam sincs, arra kérdezem. Hallgatja általában a civil rádiót? De igen, el is igen. És az én hangomat még nem hallotta? Még eddig nem is, mert ismerősnek. És?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 Ez a Spencer Davis Group és az I Am a Man. 0614-es 189-0999 és a 063671161-61-6 nem ez a tinédzser party, de ezt nem mondhatom, hiszen ez a név már fogadt. Jó reggelt. Hát most vagy az idők változnak, vagy az emberek, de az előző telefonhoz kapcsolódva, mint tudom, az extrém rádió megvan még, mikor... Az extrém rádió, már, az extrém rádió, mint olyan már nincsen meg, de vissza emlékszemre. Amikor hát ön ott volt, és nem telefonáltak. Na és akkor, akkor nem így volt, hogy betelefonált valaki, és azt mondta, hogy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 Vagy meglátjuk, hogy a faladja a másiköt. Mm -mm. Önök a civil rádiót hallják. Ez a Hall is. Az Extreme Rádióban Emily Kane szerint az első pár hallgatók szó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 kirat csomó, amely az összes addigi botrányomat tartalmazta, és miten az elmúlt időben jóformán alig volt botrányom, akkor ez egy majdnem ugyanolyan vastag dosszié volt, mint most, na jó rendben van azóta egy kicsit bővült. 061 480 es es 06 Ez a két telefonszám, amelyen elérnek engemet. Hát, hogy így a szó átvitt értelmében.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 Ez többé-kevésbé stimmelni fog pénteken is, mármint az ismétléskor. Nem, akkor nem fog stimmelni. A fél kilenc lesz. Szóval azt akarják, hogy olvassam föl, vagy az önmagában, hogy nem telefonálnak, az nem ezt jelenti. Kicsit várok. 0614890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 Hogy tetszik lenne? Elég komoly erőfestéseket tettem, hogy megtaláljam, és nagyon örülök. Hogy értélsz, vett egy nagy hitót, vagy vett egy fülhallgatót, amit csinált? Hát nem, mert egy, egy darabig elvesztettem a fantáziámat, hogy hol keresem. Egy darabig én is elvesztettem a fantáziámat, hát, igen. És hát miután megszűnt a Rádió Q,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 Egyrészt örülök, hogy meg, megtaláltam, másrészt pedig e, a Spencer Davis-grupra jutott eszembe, hogy az volt életem az előbb, ugye az a szám, uh -huh. és az a koncert jutott, az volt életem első koncertje, 67-ben, ahol volt ez a gyújtogatás, és, és lovas rendőrök, és egyszerűen halálfélelmem volt. Azok a régi szép lovas rendőrösítők. Azok a régi szép lovas rendőrök, és régi szép idők valóban. Úgyhogy igen tele van itt fel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát még én. én. Hát nem olvasok Night. Frank Sinatra és a Night and Day. Jó reggelt. Jó reggelt, farkas vagyok.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 Holnap, holnap után jóformán tele lesz a műsor különböző meghívottakkal, lesz hétfőr is. Felkelt Jancsi, pénteken Kejfei Jancsi lesz, ketszerd a csütörtökön, és pénteken pedig ismétlés lesz ismétlés hátán. Jó reggelt! Jó reggelt! Silánoklan. Jó reggelt! Nem a Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó a rádióban, és érdeklődő, hogy csak 9 és 10 óra között. Ez így most augusztus végéig így lesz. Igen, hogy aztán, mit, hogy én. a jövő, azt nem tudom. Azt, hogy a szabad időmet úgy prognosztizálják, hogy meg mindenképpen megszerezhetik. Miattam azért ja. ne alakítsák. Tehát na nagyon kedves, de én azért az elmúlt három hónapban rájöttem arról, hogy sok fontos dolog van, de azért van nálam fontosabb. Jó reggelt! Á, jó reggelt, kívánok! Egy kicsit hangosabban lehetne? Tessék, így már jobb? Na, a rádiót.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 de nem csinált semmit rosszat. Hogy csavartam. De ráadásul azon kevés műsorvezetővé közé tartozom, aki például önből ilyenkor nem csinál hülyét, mert mások például, hát most tudnék neveket mondani, ők most elkezdenének hülyéskedni, de én csak köszlöm önnel, hogy egy másik telefonszámot kell felhívni, és ott ezt el fogják végezni. Melyik számot? A gépihez, és azok vagy fölbe, vagy nem veszik föl, vagy csörög a telefonjuk. Tehát ezek szerint... egy a... pillanatra, fekete hogy a hát itt van egy halász léjelő rendelés, de ez valószínűleg ez nem az. Ez itt a második kerületben? Igen, Kapás utca? Így... Ne, nem, nem. Feketes-as utca. A Feketes-as a utca, igen, igen, én jól mondja a Feketes-as utca. Várjon egy pillanatra. Most nem voltam ott. Hát én is, de most várjon egy pillanatra. A művéren viszont ott rendelt. De most várjon, felhívom önnek, és akkor megnézjük, hogy stimmel-e Én a lelkedve kedves. Köszönöm. Nézzé csak, adásban vagyok ilyen kedves, adáson kívül mindenkit megeszem. Hát nem nagyon akarom, zavarni. De eddig is ez és arra a rövid időre, Az amíg jó. itt lesz, mert aztán kikapcsolom, akkor még végképpen nem fog csatlakozni. Figyelj, ez egy pillanatra, Azt mondja, igen, 06. Ez most valamiért rosszul viselkedik. Pillanatra... Tudja mit? Vállja, fel, Bár, bárja, felül van a saját telefona van. Ezért nem fog telefonálni, ez valamiért nem működik. Na. No. Azt mondja, hogy hívom már őket, vagy mit? a, no. a telefon az adáson kívül fog megmondani ez főbejáró bűn ebben az országban, hogyha valaki megadja a feketes as rendelőt. egyetek kiejteni. Önök feketes as rendeli megjelentést hallottak. Kicsőnk, de mi nem vették fel. A 489? Nem, semmi 489 nincs benne. 212 van benne. És még további számok. Aha, csak nem már el. Vajon, Igen. Fölvették. Igen. Nem ismerem a feléket?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 másnap ne haragudj, én ezt értem, csak valaki érdeklődött nálam a Fiala Jánosnak hívnak. Ön mit mondott, hogy mikor ezt elérhető? De ugyanezen a telefonszámon, amit most hívtam? Oké, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Jaj. Hát kérdem, meg van megvan. Ugyanitt lesznek, de csak kettő óra után. De légy, megmondom. megmondtam, tehát ne, ne aggódjon, ne aggódjon. Csak berakok valami zenét. Egyszerűen, de tudja, mit lehúzom magamat, ezt így le, addig, addig csönd lesz. Itt van? Igen. Na.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 061489 és 7 7 1 1 1. ez a felkelt Jancsi, feketesos rendelő, bármi egyéb, amit akarnak. Szükségeset én bemutatkozom, ha nincs rá igény, akkor nem mutatkozom be. Szevazd Horváth Péter! Siapítőkön. Hát kérlek szépen, a hölgyek kitoltál, hit mert ugye a fekete sas, de én is megnéztem, az a bőr is nem beteg gondozó a es amit kíván, és amit ő szeretett volna, az az oszteoporúzis takendelés 4890980, tehát ez ezt éveztet el. Redben van, de ezzel együtt létezik, hogy kettő óra után ezt meg fogja találni, mert azt mondták, hogy van egy ilyen. Igen, csak lehet, hogy a bőr és nevi beteget talál neked, tudod, és az most annak a mindegy. Jó, ja, nem fogom tudni már visszahívni. Persze, persze, hogy nem, csak ilyen érdekesek vannak, nagyon remek ez a dolog. A tégül a is más... ez ebben, best... igen? Tehát, majd vagy, azt akarom akar, hogy én el, lesz, a ezt a, a, a, a 24-en, ugye ez a Pesti Flaster című, ugye? Nem, a, a Pesti nem. Flaster ez egy korábbi, írtam ma is, de még a Kustánci nem reagált. Na, akkor kíváncsi vagyok, várom. Csokoládé.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 4 8 -9, -9, -9, 9 ezt már fejből tudom, de van itt egy másik szám, nem tudom fejből, az 0 Na jó, a 24 es Úgy látom, ebből nem lesz ijedzett felolvasás, de szerintem ez olyan nagyon nagy baj. Nagyon, te visszaadtad a CD-t, nem akarnak telefonálni? 061-489-0999 és 0630 Jó neköd! Ilyen jó reget, kívánok. Hát, először is nagyon örülök, hogy újra hallom. Én most. Hát, a feketes dolog, ez nagyon ott volt, ez nagyon helyén volt. Nézed, ugye, ő nem tudom, hogy hallotta-e azt a rövid pillanatot, amikor elmeséltem, hogy én hívtam, ugye, mert távol leszek, és hívtam a baktában, hogy legyen a távolétemben ételben műsor, és felhívtam valakit, akivel aki egy viszonylag közismert ember a maga területén, és letiltotta a vele való beszélgetést. Tehát, hogy véletlen valaki ide befut, és utána azt mondja, hogy Jézus Mária, meg örül meg, meg, meg, meg nagyon udvarias és aztán valaki meg így járjon el, hát ezek így egyenlítik ki egymás már, amennyiben ezek kiegyenlítik egymást. Igen, de hát ez a klasszikus kejfejjöncs időket. Időt. Hát ez a kasz, igen, már, ennél már csak az lenne jobb, hogyha maga lenne a klasszikus az Ezért gondolják el, hogy valaki találkozik valakivel, és azt mondják rá, hogy ő úgy felidézi saját magát. Azért az ember azért mégiscsak jobb, hogyha saját magával azonos, és nem pedig felidézi egykori valóját.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 Kejfély Jancsi, Felkelt Jancsi, vagy amit akarnak. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Sziadosan! Némileg átalakultak a rádió hallgatási szokásaim, <gül> szóval <saját> se róla. És <gül> <gül> <gül> ha délután négykor csinálnék műsort, akkor ahhoz is akar mozgod, <gül> Mivel már interneten is megy a rádió, és ráadásul nekem olyan autón van, ahol a egész csak a páratlanak, tizedeseket tudja befogni, ezért elkezdtem interneten hallgatni a civil rádiót, ami elég sajátságos. Mert? Mert, ugye az ember, mert az ember most ezt kocsiba teszem, tehát a mobiltelefonomon hallgatok rádiót. Mégileg a függőnek. És úgy jobban szól? Mert én például az előző műsort hallgattam, és valahol ott a Bocskajút környékén egy felügyárónál fél percre eltűnt, aztán kiderült, hogy az adást tüntelt, tehát nem, nem leárnyékolt helyen voltam, úgyhogy ebb, ebből a szempontból azért vannak rokonvonások a 99.5-tel. Az interneten teljesen jól megy. Jöhetek, Jó, majd ezen csak interneten leszek. Tíz percig lehet még telefonálni, addig tart a műsor. 061-489-0999 és 0630 hát még mielőtt az ember megdönti a rendszert, az előtt fúj egyet és készít egy ilyen laza lebonyolítású isot. Ha Klein Dávid engem hallgatott volna a Himaláján, akkor a serpával a nyakában felment volna oxigén nélkül, de hát el... <tos> Képzett vándormadárok, itt magán kívül nem érdekel semmi másban, meg csak belefolytja a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadtak bennetek? Kíváncsi, ez a helykeres és a jobbítószerték hagyjuk. Elmegyek képzett árbozkosarabokba. Kezdjük! Kezd. kívánok! Ma 2017, június 23-a van, péntek.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 Mikrofonpróba 1-2-3, mikrofonpróba 1 2 ma a 2017. június 14-e szerda van és és a napja van. A pontos idő 9 óra múlott, 2 percre lesz, semmilyen ismétléskor nem lesz mérvadó a műsort Csütörtökön és a jövő héten pénteken tehát 23-án, 9 és 10 óra között megismétli a 98.00 frekvencián hallható és tapasztalható civil rádió. Én Fiala János vagyok. Az időjárás jelentés kizárólag az egyidejű hallgatók számára szól. Hétágra a nap, ma 2017. június 14-én szerdám. Magyarok, baj. Magyarországon jelenleg nem adottak a feltételek a demokratikus és szabad választások megtartásához, mert a választási rendszerünk... nyilvánvalóan nem a nép akaratnak a kifejezésre juttatását szolgálja, hanem a Fidesz hatalomban maradását. Összegezve, baj van. Mekkora baj lehet a választási rendszer, hogyha az Agyva Gyula előtt a gulyás Márton szerep szerepelni, tehát semmi keresnivalom nem lenne itt, semmi. Ennek ellenére itt vagyok és elmondom, hogy ez a választási rendszer új igazságtalan, ahogy van. Lehet, hogy semmiben nem értünk egyet, lehet, hogy sok mindenben nem értünk egyet. Az teljesen nyilvánvaló, hogy az itt megszólalók nagy része nem ülne le egymással sörözni képletesen sem, meg a valóságban sem. De ez most nem számít. Most csak az számít, hogy egy dologban mindannyian hasonlóan gondolkozunk, legyen igazságos és demokratikus választási rendszer. A közoktatási rendszerünk igazságtalanságainak felszámolásához is elengedhetetlenül fontos egy igazságos választási rendszer létrehozása. Kér Kérem a politikai pártok mindegyikét, hogy dolgozzanak együtt, hogy legyen egy igazságos választási rendszer. És ehhez kérem, hogy a politikai pártok mindegyike működjön együtt az ehhez szükséges törvények közös megalkotásában. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne csaljatok most már. Igen, igen, igen. Üljetek össze, és dolgozzatok ki végre egy igazságos választási rendszert. Igazságos. Igazságos legyen. Ha 2018-ban ha szabad és demokratikus választásokat akarunk, akkor össze kell fognunk. Működjön együtt az összes párt ennek az eléréséért. Kedves ellenzéki pártok benne a parlamentben, kedves most alakuló új pártok, kis pártok szert az országban, üljetek már öt az új választási rendszer össze. Azt fontos megértenünk, hogy a választási rendszer egészen reformra szorul. Nem csak a választójogi törvény, hanem az egész intézményi rendszer. Ideértve a közmédiát, a média szabályozását, a közszolgálati médiák szabályozását, a kampányfinanszírozást és itt tovább, tehát, hogy a politikai demokráciának ez a váza szélsőségesen igazságtalan, és ennek az igazságosá tétele szükséges ahhoz, hogy 2018-ban szabad és demokratikus választásokat tarthassunk. Ébredjetek fel, és ti is álljatok ki egy igazságos választási rendszerért. Hogy mi egyszerű kis állampolgárok tudjunk fixelni. Jó reggat! Szervusz János, a hallgatókat! Amikor ezt a videót elkészítetted, akkor ki mindenki működött közre, vagy mi volt az iniciatíva abban, hogy ki szerepeljen benne? Alapvetően az volt a cél, hogy minél reprezentatíva a a politikai spektrum minden oldaláról, tekintettel arra, hogy pont ez lenne a szérzőmérlésnek a lényege, hogy mindaddig nem lehet egyébként az ideológiai társadalmi politikai különbözőségekről beszélgetni, ami nincs egy olyan választási rendszer, ami egyenlő mértékben a szavazatok arányában a mandátumhoz a különböző politikai ideológiák képviselői. De Ugye, ami az, ami az, az, az igazságos az választási rendszert illeti, szerinted, hogyha az összes résztvevőt levizsgáztattad volna arról, hogy ők pontosan tudják-e, hogy ma mi a helyzet, akkor hányan mentek át a vizsgán? Pont ez a lényeg, amit általában szoktak mondani a szélesebb vagy az általánosabb választója a is, hogy nem kell egyébként az eljárásrendet többiről hegyire ismernie valakinek ahhoz, hogy el tudja mondani azt egyébként, hogy azt szeretné, hogy a szavazategyelőségje az érvényes nem Magyarországon. Tehát egy ember, egy szavazat, és annak megszerű mértékben járul hozzá egy szavazat a mandátumhoz, mint hogy a Fidesz esetében... De hazlányegyek, ezzel vajon mindenki tisztában volt előtte, szerinted? De persze, én, persze. Én Bennem ott van a kis ördög, én elég jelentős mértékben élek mért vele társmérletben. <tos> De itt az a nem, tehát ez egy olyan vagy persze mindenki. Érdelem. De a kérdésre nem válaszoltál, el, hogy mi alapján választottad össze őket? Olyan emberekhez hívtam el, hát akiket el tudtam jutni alapvetően. Tehát nyilván lehetett volna még ennél szélesebb körből hívni embereket, volt is rá kísérlet egyébként, hogy még másokat is szerepeljenek a videóban, nem mindenki sikerült meggyőzni erről. Ők voltak azok, akik első körben vállalták azt, hogy ezt vartokat adják, és ez nyilván egyébként a magyar politika és közeleti klímát tekintve nem kis teljesítmény és nem kis vállalás a részükről. Vagy igen, vagy nem. Uh, ők mit fednek le? Hát uh, szerintem azt lehet látni, hogy alapvetően olyan emberek, akik nem feltétlenül. vagy van köztünk olyan, aki nem fedve arról is, mert hogy általában kiáll közeleti kérdésekben véleményt nyilvánítani, van, aki mondjuk gyakrabban áll aki közeleti kérdésekben véleményt nyilvánítani. Egy biztos, hogy így azt fedik le, hogy így eléggé széleskörű problémaként szeretettől kezdve beszélni arról, hogy a választási rendszer az átível a politikai ideológiákon és átível a politikai különbözőségeken tekintettel arra, hogy itt most tényleg arról van szó, hogy ez egy közös így. Átlag életkorú? Hát ezt most nem tudom megmondani neked János. Férfinő? Ott van, ott van deficit, azt elismerem abszolút, azon nagyon keményen dolgoztunk, vagy próbáltunk dolgozni, hogy, uh, arra, hogy, hogy a zsenderalányok uh, kiegyenlítettek, hogy neki sem sikerült ebben valóban kudarcot vállottam. És miért? <gül> Mert nagyon nehéz. Egyrészt kevés olyan nő van, aki mondjuk teszem azt uh, szélesebb körben ismert, azt itt lehet ellensúlyozni azzal, hogy kevésbé ismert uh, nőket is szerepeltettünk a videóban. De másrészt meg azért, mert teszem azt mondjuk én is egy férfi, vagyok is nyilván körönben, sokkal több a férfi, ezért nehezebb az elérésem a nőkhöz. Tehát ez abszolút egy rendszerprobléma, probléma, és én gyakorlatilag nem csináltam más, amit leképesztem ezt belevelétező rendszer problémát, ezt én is egy nagyon problémának tartom. Tehát ez... Ez joggal felvethető, nem csak elvethető fel, joggal, joggal felvethető az is, hogy ezek az emberek, azért alapvetően középosztálybeli vagy felső középosztálybeli fehér emberek, nincs köztük egyetlen roma sem, nincs köztük egyetlen nemzetiség sem, és itt tovább Tehát olyan emberek nincsenek köztük, hogy egyébként köztünk kéne, és az ott esetben választó, jók is van. Nagyon helyes, hogy van. Keletek van a videóban is, később remélem, hogy lesz? -e majd. Kiérte a szöveget. Ö, az közös, tehát az részben én írtam, részben pedig ö, ők improvizálták azokra az elvárásokra vagy azokra a kérésekre alapozva, amit én megfogalmaztam feléjük. Á, de mennyiben az improvizáció és mennyiben a leírt szöveg? Hát, igen, szeresett, volt egy struktúra, amit itt próbáltam kitalálni és itt tartani, és akkor ahhoz képest megjöttek újabb és újabb felvetések az ő részükről. Én magamból élek, illetve a magam tapasztalatából, amikor én ezt megnéztem, akkor ez egy tízes skálán inkább tűnt kilencesre megrendezettnek, mint hatosra. Aha, az nem baj egyébként feltétlenül. Nem... Azért baj, mert ezeket az embereket sok minden összeköti, ami összeköti, az ugye, hogy kiállnak valamilyen ügyért, de hogy ezek az egyes részletek összeállnak egy szövegé, az bizonyos szempontból egy produkcióvá teszi ezt, és a produkció ezügyben nem feltétlenül szól a dolog mellett, de ebben könnyen lehetséges, hogy tévedek. Hát, ez magyarországon a hogy Magyarországon a, a, a kampánytechnikák kihetetlen alacsony színvonalon állnak. tehát, hogy igazából nem nagyon látsz uh, professzionálisan szerkesztett és rendesen gondolt uh, kampányvideókat, tehát annyira elbutult a politikai kampányolás hogy Jó, de akkor másféleképpen fogalmazok, majdnem olyan, mintha egy stafitabotot adnának át egymásnak? De az, az, az, egy, az egy vágási Tehát egyébként az van, hogy, hogy például, amikor nem illeszkednek egymással, legtöbbször egyébként nem az illeszkednek egymással, így volt megírva a szövegük, hanem nagyjából ugyanazt a dolgot mondták, és akkor a dinamizálás érdekében hogy lettek vágva, hogy gyakorlatilag egymással felesenek, vagy egymás adják a szót. Ki volt a célközönség? Ki van a célközönség? Gyakorlatilag mindenki, aki éles virul ebben az országban, mert a választási törvény az egy olyan kérdés, vagy választási zent, az olyan kérdés, ami tényleg átével korosztályokon. Tehát, hogy én azt remélem, hogy az eset annyira széles körbe hatni, hogy, hogy itt most ez egy tematizáló erővel bíró produkció meg tudott várni. Hányan töltötték le eddig? Hát most 90 Volt-e elvárás benned előtt? Annyi, hogy fejtse hatását, és tudjon tematizálva erővel bírni, és ezt az Mi a tematizáló hatása? Mi az elvárt hatása? Hát ugye nyilván az a legjobb, hogyha az emberek elkezdenek majd pozitívan viszonyulni a választási rendszer kérdéséhez, tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon fontos rendszer kérdés, és ezzel foglalkozni kell. De önmagában már az is egy fontos elfejlemény, tekintettel arra, hogy hát érted én egy Kis uh, videókészítő műhelynek vagyok így a vezetője, tehát így igazából nagyon erőforrás szegényes uh, működésben vagyunk benne. Ehhez képest azt, hogy most azt tudtuk mondani, hogy uh, csináltunk egy videót, amiről velmúlt egy kétben gyakorlatilag folyamatosan szó volt. Ez már önmagában egyébként egy tematizáló erő. És uh, lesznek még további a amit szerintem hasonló fogunk elérni, és semmi hát, ezen keresztül elérni azt, hogy az optiskódus téma az ő folyamán. Ez a Közös Ország Project része? amely végül is oda kéne, hogy vezessen, hogy 2018-ban valaki legyőzi a Fideszt? Nem feltétlenül, tehát nem ez, ez az elsődleges céljel, mert sőt, azt kell, hogy mondjam, mert ez a projekt ez most kifejezetten azért szól, hogy legyen igazságos a választási rendszer. Amíg valószínűleg az fogja eredményezni, hogy a Fidesz leszorul minimum 50% környékén, de lehet, hogy az alá, tekintetben, hogy a mostani többségét azt tudtak megszerezni, a választási rendszer túlkompenzálta a győztest, vagyis a Fidesz. Tehát ez nem egy a valós társadalmi támogatottságát mutató eredmény, amit most ő a parlamenti mandátumokkal bírtokolt, hanem, hanem a választási rendszer csalásaink keresztül kiadott eredmény. De azt várod el ettől a videótól, és azt várod el a projekt további részeitől, hogy az olyan lesz majd, mint amikor az ember megöntözi a földet, előbb fent van pocsolya, de ez valahova a mérétekben lejut, és a mérétekben ez a Fidesz visszavonulásra készíteti. Tudom, túlságosan költői volt a kép, de többé-kevésbé ez az elvárás. Nekem csak a két, nagyon szép képzelésem, és egyébként alapvetően igen, tehát az a lényeg, hogy egy olyan társadalmi támogatottságot alakítsunk ki ennek az ügynek. Ami lehetővé teszi azt, hogy a Fidesz megházásra kényszerüljön, mert látni fogja azt, hogy olyan sokan, és olyan széles körben, és olyan elszántsággal követelik, hogy sokkal költségesebb lesz neki fenntartani az álláspontját a választási rendszerrel kapcsolatban, semmit végre megváltoztatni azt, és meghajolni a nép itt akkor két irányvektor is lenne, az egyik ugye az, hogy észreveszi a Fidesz, a másik pedig, hogy hat is rá. Ez pedig úgy kéne, hogy létrejöjjön szerinted, vagy a te elvárásod szerint, hogy olyan társadalmi támogatottságot nyer a közös ország, benne a különböző projektek, hogy ez nem lesz figyelmen kívül hagyható. Igen. De ez nem csak a közös országon múlik, tehát ez alapvetően azon múlik, hogy -e. tehát az, az a múlik, hogy pártok fényszerűben mögé állnak-e. Tehát az a nagyon fontos ebben az egész körterben, hogy mi mozgalmat hirdetszünk meg. És Ez a mozgalmat azt vállalta, hogy az állampolgárok, a forztásokat és a pártokat tereli közös platformra, és abban segít őket, hogy együtt tudjanak működni a, a választási rendszerre reformjának az érdekében. Mit látunk a pártokkal? A pártok egyelőre valamelyik már jelezte a támogatási szándékát, valamelyik félősebben jelezte az esetleges pozitív viszonyulását, de ennyire még a nyílt és egyértelmű odállásra várunk, de én biztos vagyok benne, hogy jelentkezni fognak, biztos, hogy nagy rész fognak ebbe venni, és nagyon egyszerű, hogy miért. Alapvetően azért, mert az az érdeke, mindegyikünknek az, az érdeke, hogy uh, egyenlőszerzítések mellett tisztességesek a szabadatokat 2018-ban. Volt már számtalan pár próbálkozás, számtalan ügyben, amely megpróbált különböző témákban összefogást létrehozni a központi akarat ellen. Ez mennyiben lesz sikeresebb a te terveid szerint, mint a többi volt eddig? Mert szerintem alapvetően azért, mert mi nem más csinálunk, mint azt mondjuk, hogy, hogy a pártok kell tudni abban a közösséget vállalni, hogy egyenlő versenyfeltételeket akarnak. Ugye a jelenlegi választási rendszer azt eredményezi, hogy most nemcsak a törvény, meg az els szóló törvény, hanem a médiatörvény, a kampányfinanszírozás helyzete, a pakethelyek elosztása, hosszan sorolhatnánk. Tehát ugyanazt eredménye, az eredményezi, a Fidesz a 200 méteres távon 100 méter előnyel fő. És bár valóban egyébként neki is, neki is a 200 méternél van a végcél, mert az többiek 100 méter hátrányból indulnak. De nem annak a kérdés, hogy elég ügyesek, felkészültek, fapánsak-e, eléggé elvették e hanem annak a kérdés, hogy a hites előnye nyilvánvalóan nem ebben a helyzetben. Tehát ha ezt nem változtatjuk meg, akkor beszéltünk arra arról, hogy ez mennyire tökéletlen az ellenzék, beszéltünk arról, hogy mennyire esetlen az ellenzék, beszéltünk sok mindenről, de alapvetően arról kell inkább beszélnünk, hogy nem is tudhatjuk egyébként az, az ellenzék, mire képes, mindaddig, amíg nincsenek egyenlő versenyfeltételek, mert akkor lehet csak kiderülni annak, hogy ki az, aki a legfőkézettebb, legügyesebb leginkább képes a társadalomnak a képzelő erőjét megmozgatni, és így tovább. De tulajdonképpen itt most, tulajdonképpen törölve, bár ott van mégis, hogy mások helyet lépsz fel, hiszen ezt elvileg mindenkinek látnia kéne, mégis egy eléggé képtelen helyzet az, hogy te legyél a pártok prókátora, de lehetséges, hogy én ezt rosszul látom. Nem én leszek, hanem a társadalom, Tehát én, nem, én nem azt vállaltam, hogy én a... Jó, de mióta van ez a választói rendszer? 2011 -e óta. És milyen ellenlépéseket és milyen mozgalmakat láttál te eddig, amelyek az elmúlt időben nagy közfelháborodást keltve, de aztán mégis valahogy lelanyulva próbálták ezt megszüntetni vagy megváltoztatni? Hát ő, nyilván nem volt ilyen, persze értem a kérdésedet, de én azt mondom, hogy 2011 végén -e maga a LNP szimpatizánsaival egy íróláncsot a parlament körül, amely aztán sajnos nem vezetett eredményre és ami a leginkább sajnalatos, hogy utána az LMP nem képviselte következetesen ezt az elutasító álláspontot. A De akkor miért gondolod, hogy most a Kanosz meg fog gyulladni, hogyha korábban nem égett? Azért, mert egyébként alapvetően a pártok mindegyiket, tehát egyébként, hogyha végül a nyilatkozataikat, akár most az előbb idézett LNP-től akár a Fona a Jobbittól Akár a karácsonygergét a TGM-től, akár még egyébként uh, Molnár Gyula is az msp től és ott van sorolhatnám, és elnézést azoktól, akiket most nem említettem meg, de a pártok mindegyikkel azért ezek racionális szereplők, bármennyire is szeretjük azt gondolni, nem azok, ezek racionális szereplők, és pontosan tudjuk, hogy a jelenlegi választási rendszer az igazából nem eredményez neki egyenlő eseményfeltételeket, és ez nyilvánvalóan mindenkinek, aki ebben az egészbe, vele száll azon az érdeke, hogy hát legalább legalább az egyelő versenyfeltételeket adottat tegyek a másra is. De nem képtelenség az, vagy nem tűnik képtelenségnek, te kell lesz ahhoz akceleráló erőként, hogy ők egy már nem egy év múlva bekövetkező választás kapcsán azt mondják, hogy azok a feltételek, amelyeket egyébként az a rendszer biztosít a számukra, az egyébként elfogadhatatlan. Hát erre én hadd ne mert ez képtelensége vagy sem. Tehát szerintem az a kérdés, hogy szükséges -e vagy sem. És szerintem szükséges. És nyilván igaz, ha az a kérdés, hogy nem-nem elkésett ez a mostani próbálkozás, akkor azt mondom, hogy nyilván szerencsésebb lett volna, ha már egy évvel ezelőtt is ezzel foglalkozunk. Én azt mondom, hogy én beszélek erről tavaly nyár óta, különösen, senki nem érdekelt. Most, amikor volt a téri beszédem, a bebörtönzésem után, utána volt egy olyan érdeklődés, amit azt gondoltam, hogy lehet ennek az ügynek a szolgálatába állítani, és így lehet egy jó közfélt uh, tematizálni. Szerintem ez a választási reform ez szükséges. Ennek hiányában 2018-ban nem lesznek szabadok és demokratikusak a választások. Tehát azt gondolom, hogy most van idő cselekedni még, és ezt nem szabad elengedni senkinek, aki szeretne egyébként egy Magyarországot, igazságosabb Magyarországot. Te magadat egyébként ebben a történetben, vagy ettől függetlenül hogyan definiálod? Én magamat? Uh -huh. Hát uh... Én ugye itt egy mozgalmat építek, ennek vagyok a közösségszervezője. De egy Or, civil vagy, vagy egy félpolitikus, vagy egy szemipolitikus, vagy valami átmenet? Szerintem pont az izgalmas a mozgalomban, és ebben az egész kezdeményezésben, amit itt csinálunk, hogy megpróbáljuk ezeket a határokat elmosni, és azt mondjuk, hogy különböző intézményi szintek vannak, de nem az a kérdés, hogy valaki most civil vagy politikus, hanem pont az a lényeg, hogy politizáló polgártársak széles köre, pártpolitikusok is, civil szervezeti vezetők is, meg átlag, a polgárok is képesek a közösséget vállalni olyan ügyek érdekében, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet egyébként Magyarországot igazságosabb helyét tenni. És egyébként ilyenekre lenne szükség, hogy erre lenne szükség ennek az országnak, hogy legyenek ilyen ügyeink is. Aztán persze legyenek olyan ügyeink is, majdnem nagyon fontos társadalompolitikai különbség ilyen mert hogy ne legyen köztünk vita vagy félreértés. Én nyilvánvalóan egy elkötelezetten antirasszista, az antiszemitizmusnak a, hogy én, leghalványabb jelével szemben is mérhelektéktelenül kritikus és elutasító eh, politikában hiszek például. Tehát nyilvánvalóan sokszor nehéz mondjuk olyan politikai szövetségesekkel közösséget vállalni, akikkel mondjuk, ebben a kampányban szövetséget kell vállalni, mert ők is részének a társadalomnak. De ahhoz, hogy egyáltalán átlán majd arról, hogy milyen egy olyan következetes antiraszista társadalompolitika amit én kívánatosnak tartok, egy következetesen egyenlőségpárti társadalompolitika politika, amit én kívánatosnak tartok, egy tartok, ahhoz először kellene az egyenlő versenyfeltének, és akkor utána ezeket a különbségeket ki lehet meg rajzolni, és ezekről lehet vitatkozni, és ez lesz a fontos. Most arról van szó, hogy Magyarországon általános választójogban-e, megilletem minden magyar állampolgárt a választó jog, és ha azt mondjuk, hogy igen, és hát, hogy én azt mondom, hogy igen, akkor hogy a minden állampolgárnak független a politikai nézeteire, független az ideológiai különbségeinkre, ebben szerepet lehet vállalni, egészen addig, ameddig adott esetben mondjuk nem követel el életellemes cselekményeket, vagy nem lép fel erőszakosan a hatalom megdöntésével szemben. Tehát nyilvánvalóan mondjuk mit tudom én, a betyásreggel, soha nem lesz közösségvállás ebben a kérdésben, de minden más politikai szervezettel és politikáló állampolgára, polgármással igen. Mi a te műfajod? Hogy mi az én műfajom? Hát, uh, hogy érted ezt? De ahogy mondtam. Hogy mi az én műfajom? Uh -huh. hát én egy YouTube blogger vagyok, én videókat csinálok az interneten, amelyek ilyen belszódi politikai meg belszódi politikai kérdésekről szólnak, mozgalmat építek, tehát alapvetően egy... De a kérdésem valójában arra vonatkozik, hogy miközben én többé-kevésbé körül tudom írni, hogy én mit gondolok Gulyás Mártóról, ami egyébként azt gondolom, hogy nem bírója nagyon nagy jelentőséggel. Te milyen mértékben érzed és érzékeled a saját határaidat? Szerintem azért elég erősen, Tehát nem gondolom magamat, hogy omnipotens lenne, Még hogyha ez kifelé, valószínűleg nem is így tűnik. De, hogy azért alapvetően... De azt azért tudod, hogy kint is, bent is nem lehet egyszer azt kérdezem tőled, hogy te, aki egyébként az akcionizmusnak egy odaadó híve vagy, ami egyébként nem mond ellent annak, amit most csinálsz, tisztában vagy azzal, hogy bizonyos cselekedeteid mondiner hatása ellene hat annak, amit aztán később tervezel megvalósítani? szintén ez egy általános specifikusan mire gondolt, és akkor a konkrét esetben e, Sajnos a konkrét esetben nem vagyok feljogosítva arra, hogy idézzem személy szerint azt, aki ezt mesélte nekem, de amikor például a civil törvény kapcsán volt egy spontán, vagy a CEU kapcsán volt egy spontán tüntetés a köztársasági elnöknek nem a rezidenciájánál, hanem ott, ahol elvileg dolgozik, vagy erre nem tudom, mit kell mondani fent a várban, akkor egy fontos valaki, aki egyébként szervez első sorokban menettő elője volt, azt mondta, hogy ő soha nem fog senkire se rászólni, aki nem úgy viselkedik egy ilyen demonstráción, mint ahogy neki tetszik, de ő nem volt elragadtatva a rendőrök megdobálásától, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam, nem a rendőrök, hanem az épület megdobálásától, függően attól, hogy mi a cél, mert azt mondja, hogy az annak a demonstrációnak, ami ott történt, mok át, mok. Igen. eltérította a célját. Ah. Hát figyelj, én elfogadom, hogyha ez az ő személyes megítélés a helyzetről szerintem három dolgot fontos itt tisztázni. Olyan nincs, valakinek a demonstráció. A demonstráció az mindig azért a tömegé, aki azt létrehozza. Ilyen hogy hogyha a tömegnek vannak egyébként erőszakmentes, békés, de alternatív javaslatai, akkor egyébként nekik azt van megcselekedni. Ez egyik. A másik, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy... Az az akció, amit azt én fent hajtottam, az nyilvánvalóan egyfajta kétségbeses esettségből táplálkozott, vagy jött létre. Nyilvánvalóan azt láttam, hogy nem lehetséges ö, egyszerűen csak állni a Sándor Palotával szemköbb, akkor, amikor a köztársági elnök is szembe köpte a magyar népet, és csak annyit mondani, hogy ö, ne alá, vagy hogy akarod jár, de akkor már aláírta. Én azt gondoltam, hogy igenis van még lehetősége és tere az erőszakmentes vélemény nyilvánításnak, és hogy kell is élnünk ezekkel az eszközökkel. Mert ha nem élünk, akkor gyakorlatilag kinyilvántjuk azt, hogy teljesen alkalmatlan vagyunk az érdekképviseletünkre. A harmadik pedig azt akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy a magyar társadalomban elég erőteljes az elégedetlenség, nagyon nagy fokú a frusztráció, és ha nem talál ö, magának békés erőszakmentőt, de azt a születeket ahhoz, hogy, hogy kifejezze a véleményét, akkor előbb vagy utóbb ezek az energiák, ezek a ingolatok, ezek befelé fognak jelensülni. Én nem Amin vagyok az apukád, energiát? és nem vagyok a barátod cseh, ugye az apukád után is arra vonatkozik, hogy idősebb vagyok nála, de a fociból vett hasonlat, bár lehetne más is, de ott tapasztaltam. Legutóbb ugye van olyan játékos, aki e, nem... Tehát szabálytalan vagy erőszakosabban lép fel, és van egy sárga lapja, Ugye neked különböző eseményekből adódóan van egy sárga lapod, vagy legalábbis lehet látni, hogy te aktívabb vagy, mint mások, és akkor annak érdekében, hogy a bíró ne állítson ki senkit se, az edző gyakorta él azzal a lehetőséggel, hogy miközben a focista ragyogó játszik, mégis annak érdekében, hogy a csapat ne fogyatkozzék tíz főre, lecseréli. Nem tudom, mennyiben érthető az, amit én a te kapcsolatban mondok, ami tehát nem egy talánosan elítélő, de minden esetre egy attitűdnek a kritikája, amely a csapat érdekével megy szembe, miközben a csapatnak a tagja. Ebben van igazság, amit mondod, és pont ezért is kezdtem mozgalmat szervezni, hogy végre ne ér. Ki van a csapatban fölötted, aki egyébként téged kontrollálhat ez ügyben? Hát majd, hogyha most kialakul rendesen a mozgalmis föl fog ennek a szervezeti háttere, akkor majd ott lesznek olyan emberek, akik egyébként dönthetnek ilyen kérdésekben. Én csak azt akarom mondani, hogy amikor ezt az egészet elérjük, akkor mi nem volt mozgalom. Én ezt értem, de hogyha Netán lesz legközelebb egy ilyen demonstráció, és valaki azt mondja, hogy véletlenül se jusson megdobálni bárkit, se, akkor te képes leszel ezt majd figyelembe venni? Az hát a kérdés, hogy képes leszek gondolkodni, annak érdekében, hogy így arányban az elszemvezetés félelem. Húsz az okozható politikai, nem tudom én. Ö, tematizálás az így ö, legyen, akkor azt mondom, hogy igen. Mert ugye te egy nagyon sajátságos figura vagy, mert ugye egyszerre vagy egy közösségnek egy tagja, és egyszerre vagy egy meglehetősen individuális figura, amit nem lehet kö könnyű összeegyeztetni, időnként sikerül, időnként nem. Igen. Ezt nem látom rosszul. Nem. <gül> nem, de azért de vannak -e ilyen kiegészítések? Ez azért egy fontos kérdés. Én, én, én nagyon régóta próbálkozom, politikai közösség szervezésével, mozgalom szervezésével, annak érdekében, hogy legyenek sokkal, akik egyébként cselekedni képesek és közös véleményt nyilvánítani. Ennek most van igazából, tehát most kezdett a dolog beérni. Eddig olyan folyamatok zajlottak átírva, mert nem biztos, hogy érdekes hogy a rádióhallgatók számára, egyáltalán nem is egyébként a külső összemelő számára, de amik megalapozták azt, hogy most beszéltünk arról, hogy nyár végére lesz egy több százfélt mozgató, jól struktúrált mozgalmunk, ami az hogy az ő folyamat további ezrek adott esetben akár tíz ezek is csatlakozhatnak. Tehát, hogy ezen dolgozom, és én az, azban vagyok most érdekelt, hogy legyen ennek meg minden erőforrása, hogy ez szabadon és zavartalanul tudjon majd fejlődni. Az más kérdés egyébként, hogy, hogy ekközben, amíg mondjuk ezen dolgoztam az elmúlt másfél -két évben igen, voltak olyan politikai helyzetek, amikor azt értem, hogy a lelkismereti uh, indítatásom okán muszáj szólnom, muszáj előlépnem, muszáj cselekednem, akkor is egyébként, hogy nincsenek mások, akikkel tudnának csatlakozni. De közben én tudatában voltam annak, és én is is a mozgalmat, hogy ezek az ilyen magánzó akciók, ezek, ezek vannak, hogy szükségesek, mert ha senki más nem cselekszik, akkor sokkal jobb, hogy legalább egy valaki cselekszik. Ugyanakkor ahhoz, hogy tartós fenntartható hatást lehessen kiváltani, az innavalóan az kell, hogy ne egy ember, ne két ember, ne tucatnyi ember, hanem sok tucatnyi ember, sok száz ember, sok ezer ember tudjon Jól koordináltan, szervezetten fellépni, mert ez a kulcs annak, hogy lehet ezt a mostani hegemó hatalmat ö, érdembe. Oké, okay, én egy fel nem kért kócs vagyok, akinek a szavait egyébként nem buszáj figyelembe venni. E, a már említett interjúban elhangzik azt, hogy sokan kérdezik egyébként, hogy miért álltam szóba Bayer és ha közben a kormánypárti sajtóval nem. Azért, mert Bayer Moskával együtt egy meggyőződés virugura ellen, mert az EHO TV és a többi újságíró és csak a gazdáik utasítását követik. Ez a, ez, a, ez a momentum mozga vezetőjének, egyik vezetőjének a logikája, hogy bement az Origóba. Tehát azért ezzel csinyen kell bánni, mert ez bizonyos szempontból felemeli Bajázsoltot az Origó munkatársaival vagy bármilyen más orgánum, média orgánum munkatársaival szemben, amit én nem feltétlenül írnék alá, független attól, hogy lehet, hogy a tetapasztalata tapasztalataid ezt mutatják. Óvattal ezzel bánni. Ez igaz, hát az nem arról van szó, hogy hetente járok kávézni Bajer Zsolt, nem arról van szó, hogy egyszerűen elmentem vele kávézni. Nem, nem, nem, nem, nem, interjú. nem, itt egyáltalán nem Bajer Zsoltal van szó, itt arról van szó, hogy, hogy fogunk össze olyannal, vagy hogyan kötünk kapcsolatot valakivel, akivel való kapcsolattartás, vagy akivel való kapcsolat egy későbbi projektnek lehet a leggyengébb látszeme. Ezt szerintem, én már értem, mire fogsz itt ezzel a kérdéssel rávenni, vagy János, de hogy én azt akarom mondani, hogy szerintem, hogy a Bajerrel, nem szövetségkötés történt, az ős hírnának. Nem nem, nem, nem, nem, nem, itt nem nem. nem, nem, nem, csak a magának a distinkciónak a kitétele, az, amikor nem lehet párhuzamosan valakivel kapcsolat tartani és egyfajtában elhatárolódni tőle, mert az úgy nehezen megy, de valamit az ember ezügyben mégis megpróbál, ha másért nem, azért, hogy a másik is tökéletesen érezze azt, hogy itt valójában miről van szó. És ez természetesen akkor is így van, hogyha ez a nagy nyilvánosság előtt zajlik, és akkor is így van, hogy ez nem a nagy nyilvánosság hmm. zajlik. Tehát ezt a magánéletünkben azért egy csomószor megéljük. De szerintem egy másik helyezet. Tehát itt azért alapvetően arról van szó, hogy például amikor az interjú, amit én forgattam a Bajár Zsolttal, azt szerintem egy, egy boldogszon izgalmas helyzet. Jó, csak én ismerem azokat az újságírókat, akikről te azt mondod, hogy a gazdáik utasítását követik, és ők nem a gazdáik utasításait követik, miközben egyébként a róluk való véleményeddel egyetértek. De én azt tanultam Mártontól, aki egy egészen fantasztikus matematika tanár volt, az apácai gimnáziumban, hogy attól, mert az eredmény jó, de a levezetés rossz, attól én még egyest érdemlek. Mm -hmm. Jó, most értem, hogy kérdeztél, rá, akkor erre egy másik válaszom van. De, tehát aki, tehát, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy érted, um, aki mondjuk az ecot Tévében dolgozik, az nem újságíró. Az a Fidesz sajtóosztályának egy ilyen külső a helyezett munkatársa. De ez nincs aki, az, De ez hát nincs Akkor itt. ebben, vélemény, ebben véleménykülönbségen vagyunk. Én ezt így gondolom, te még nem gondolod így. Jó, de ilyen aki alapon nyom... mondhatnád azt, hogy aki a Klubrádióban dolgozik, az meddig az MSP Agitropnak a tagja. is, de, hogy is János, nem az már összetéleg ezt a kertűltet. Az hogy a klubrádiónak esetleg van egyfajta politikai szimpátiája, az nem azt jelenti, hogy van egy direktben behelyezett munkatárs, aki azért felel, hogy a politikai tartalmai megjelenik a klubrádióban egyébként, az egyedzen ennek vagy annak a pártnak az ideológiával Erről nincs szó az EkoTV-ben, politikai komisszárok ülnek bent, akik egyébként a párt utasításának megfelelően szerkesztik a híradóhíreit, szerkeztik a politikai beszélgetés műsorokba behívott vendégeinek a listáját, és itt tovább, és itt van. Tehát ez egy nyílt propaganda eszközként használt csatorna Ugyanilyen 8 888, a magyar hírlap, a magyar idő, és hosszan sorolatnám a tévékezdőt, tehát hosszan sorolatnám ezeket, ezek propaganda intézmények, amelyek egyébként a fides sajtóosztálynak külső... Abban nem fogunk vitatkozni, ezzel. hogy van direktebb és kevésbé direkt eszköz, de az, hogy minden média orgánumnál van kevésbé direkt eszköz, amely kevésbé direkt eszköz valamilyen módon csatlakozik egy párthoz, abban nehéz lenne vitatkozni. De, de pedig vitatkozhatunk szerintem, mert hogy én ez egy fontos uh, disziplőn tartom, amit szerintem uh, szégyenletes módon valójában nem akar megtenni a magyar társadalom, Utoljára a krec volt az, aki fel akart mutatni egy listát, ahol megmondta volna, hogy ki mennyibe kerül, és azt mondta, hogy mindenkinek megvan a magára. Ezt ugye nem tegnaponta. Én ezt nem ismerem, tehát én ennél, ennél lehet, hogy akkor egy fiatalabb fiatalaberesztős vagyok. Én csak azt akarom mondani ezzel, hogy, hogy Magyarországon igenis van szüketlen újságírás, vannak olyan újságírok és vannak olyan uh, műhelyek, amelyek totális függetlenségben vannak minden politikai oldaltól. egy is őket rendesen. Aztán vannak olyan műhelyek, várj, ha térdem, de vannak olyan műhelyek, amelyek lehet, hogy kevésbé, <laughs> kevésbé függetlenek, de azért nincsenek olyan kitettséggel terhelve egyetlen politikai oldal részére sem, hogy azt lehetne mondani, hogy effektíve egyébként egy ilyen sajtót működik bármely politikai oldalnak. És van egy jelentős rész, ami a magyar sajtónak, abban egy kis felete az, ami mondjuk tettem a ellenzéki pártokhoz kötető, és egy tettem az mondjuk a 90% ennek a feletnek, amiről most beszéltem. A 90%-a azt pedig kifejezetten kormány médiumként terjeszti azt a propagandaterméket, amit egyébként a habonyművek és a fidesz sajtótáj készül magából. Tehát azért lehet látni ezt. Különböző jelentések kimutatták, hogy például mondjuk egy fideszes sajtóközön, vagy egy FIDES kommunikációs irányvonal, aztán hogyan szivárog le a megyei hírlapokba, hogyan lesz belőle esti hír, hogyan lesz belőle vezető szalak és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket központi kínálják. Nem az arról van hogy a szerint mint valami érdekességgel foglalkoznak ezek az emberek, hanem azért foglalkoznak vele, mert köszön utasítások kapják. Egyébként ezt elmondta maga a Hír a hírigazgatója, hogy a 2014 előtti időszakban hogyan működtek, Miért gondoljuk azt, hogy, hogy azok az intézmények, amiket ma egyébként a kormánytárcok tartanak el, állami hirdetésekre kastíroznak ki, máshogy működnének, egy sokkal kerelenségeset. Evel a tarnyilatkozattal azért óvat, óvattal kell bánni, mert ugye egy olyan valakiről van szó, aki ezt már akkor mondta, amikor ez a rendszer megszűnt, tehát hogy egyébként ehhez, az emberhez és az ő televíziójához hogyan viszonyunk, aki egyébként kint is, bent is fog egeret, abban óvattal bánnék. És ebben igazad van, tehát szerintem is egyébként én, én, én, én kevés... Tehát én azt gondolom, hogy amiről te beszélsz, az egy ideggyógyászati eset. A szónak abban az értelmében, hogy az idegsebész dolgozik valami olyan mikroszkóp mögött, ahol szinte elválaszthatatlan dolgokat próbál szétválasztani annak érdekében, hogy a beteg meggyógyuljon, vagy legalábbis ne halljon meg. Tehát ez egy annyira rohat rendszer. Hát dehogy is a rohadt rendszer, de ezt még lehet... Természetesen lehet, természetesen lehet, de ennek egészséges része nagyon kicsi van. Ha másért nem, azért, mert az egész szervezet az egészséges rendszert is úgy veszi igénybe, ami egyébként az egészséges rendszernek a kapacitását messze meghaladja. Tehát csak hogy értsed, egy értelmiségének kötelessége megnyilvánulni különböző közéleti témákban. De én azt tapasztaltam, hogy ahányszor valaki ezt megteszi, és egyébként, hosszabban marad a közéleti témán, vagy a téma mezején, mikor visszatér a saját szakterületére, nem avval az ényével tér oda-vissza, mint amikor kirándulni indult a politika mezejére, hanem magával visz valamit, ami onnantól kezdve a szakmaiságát nem feltétlenül támogatja. Ez nem lenne muszáj, hogy így alakuljon. Abba Tehát nem egyre nem több nem politikai harcos ez van ez ebben az, az országban. Tessék! Abszolút nem szükségszerű, csak ez egy politikai kultúraváltás kell, de hogy eztől függetlenül azt mondjuk ki, hogy Magyarországon is van a tisztességes azért, mert egyébként a tisztességtelen sajtómunkások vannak döntőszámban jelen ebben a szakmában, attól én nem mondjuk már azt, hogy mindenki tisztességtelen. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy mindenki tisztességtelen, de, de én a magam részéről, és természetesen magamat sem veszem ebből ki, azért több ember tüdején látok foltot, mint amit te adott esetben szerintem lát. Értem, csak nem nagyon más, hogy valakinek volt az idején vagy pedig az, hogy nincs is már szüdején, meg egyébként szívesen, mert az agyát is már eladta. Tehát érted, ha mondjuk azt mondjuk, hogy a 444-nél vannak tisztességes újságok, átláttónál, Direkt36-nél, indexnél, HVG-nél, Magyar narancsnál, és most tényleg csak egy keveset mondtam el, és vannak kisebb vidéki portálok is, amelyek egyébként még nagyobb fenyegetettségben, de tisztességet próbálnak helyszálni, tehát hogy, hogy azt ne mondjuk, hogy nincs egyébként objektív, független, arra törekvő, tisztességes újságírás és intézmény háttér Magyarországon mert van, csak nyilvánvalóan a létében van, fenyegette folytatólagosan, láza az origónak a szétrombolását, láza a népszabadságnak a beszántását, és itt tovább, és itt És persze lehetne mondani azt, hogy hát népszabadság hol van független, meg egyelőek. Nyilván lehet egyébként kritizálni azt a gyakorlatot, amit esetleg folytattak bizonyos időszakaiban annak a lapnak, de azért összességében azt lehet mondani, hogy ott igenis voltak döntően olyan újságírók, akik próbálkoztak tényfeltáró újságírással, objektív újságírással, Írással, és nyilván voltak esetlegesen olyan újságírók, akik meg egyébként lehet, hogy pártok fizetési listáján voltak ilyen vagy olyan módon, de az a szerkesztőség egészen nyilvánvalóan azért küzdött, hogy lehetőség szerint minél független módon a tisztesség kívánalmát megfelelően végetesse a hivatal. Ezzel ki lenne. tudok egyezni a tendenciával, mert itt most nem médialemzéssel foglalkozunk, jó. de számúra nincs szent sérthetetlen médium, és ide a 444.hu se tartozik, és az átlátszó is volt olyan. De azt amit így elmondani, és meg kell adni neki Amikor uh, ez a Zsagyvadgyörgy György Gyula-féle történet bekövetkezett, akkor te annak nem láttad akkora jelentőségét, mint a jelentőségét egyébként egy tegnapi az ismétléskor ez nem lesz már mérvadó jegyzetében Tamás Gáspár Miklós Védi felfedezni. Um, egy alapvető különbség, amit nem vesznek étre szerintem azok a kritikusak a videóval szemben, hogy ahogy azt már én említettem a beszélgetésnek egy korábbi szakaszában, Magyarországon általános választójog van, és helyes, hogy az van. A választásos választójog pedig azt jelenti, hogy politikai nézeteitől függetlenül, mindaddig, amik valakiről a független magyar bíróság meg nem állapítja azt, hogy bűnös, és fel nem függeszti ezt a jogosultságát, addig ő egyébként a szabadásokon véleményt nyilváníthat. Ha pedig a szavazáson véleményt nyilváníthat helyesen, akkor bizony hogy neki egy választási mozgalomban, amely kifejezetten a tisztességes választási rendszer megalkotásáért küzd, van lehetőséget szerepet állni, van lehetőséget támogatni azt. Ez nem azt jelenti, ezen túl bármi más hogy tudni kérteni Zagybogyőr Gyulával. Ez nem arról szól, hogy bármilyen módon egyébként támogatnám az ő egyébként alót esetben vállalhatatlan és elfogasztatlan politikai véleményi Ez csak arról szól, hogy Zagybogyőr Gyulának is joga van ebben az országban egyébként szavazni, Ebben neked teljesen igazad van, de az idő múltával én egyre többször beszéltem, és ebbe beletartozott vonagában is, csak karácsony Gergely, arról az utopisztikus elképzelésről, amit egyébként ő évekkel, meg nem mondom a pontos dátumot, de nem 2017 és nem is 2016-ban megfogalmazott, egy technikai koalícióról, amely egy technikai koalíció, és az évekkel ezelőtt volt, és hol van már az a Magyarország, lehet, hogy ezt visszasírnánk, bár az se az a Magyarország volt, ahol igazán szerettünk élni. Hogy, hogy legyen egy technikai koalíció, amely győz, és aztán utána a problémákban majd megegyezik, és az égegyet. És aztán volt, volt egy, egy ilyen, ilyen lögykölődés, de aztán egy alapvető elutasítás fogadta. És amikor én az elmúlt időben az N1 televízióban rendszeresen beszélgettem, vagy relatíve rendszeresen beszélgettem volna Gáborral, akkor én valójában arra voltam kíváncsi, hogy mindaz, amit itt a Fidesz által, vagy a Fidesz KDMP által uralt Magyarországot illeti, azzal szemben, nem az ellen, hanem azzal szemben, mennyire fognak össze azok, akik egyébként ezt a rendszert nem szeretik, és más rendszert szeretnének, és azt tapasztaltam, hogy ez nem működik, miközben amely a karácsony fejében megszületett, az egy nem nem volt egy értelmetlen gondolat. Te gyakorlatilag ugyan ennek a, az elképzelésnek vagy a híve, csak egy másik módon az a kérdés, hogy mi változott a Karácsony Gergely technikai koalícióhoz képes, vagy mennyiben látom a kettőtök hasonlóságát rosszul? Én szerintem rosszul látod, mert egy radikálisan más megközelítésben beszélek én erről a kérdésről. Én azt mondom, hogy ahhoz... tehát Én nem gondolom azt hogy egyébként, hogy egy ilyen... Olajfa vagy szivárvány, vagy bármilyen más széleskörű koalíciónak ö, helyes lenne összeállnia. Ö, mert ez ugye arról szól, hogy elfogadjuk azt, hogy van az igazságtalan szóval rendszer, és nekünk ahhoz a kerethez kell igazodnunk, amiről tudjuk egyébként, hogy rossz. Ö, én azt mondom, hogy változtassuk meg a kereteket, szabadítsuk fel a gondolkodásunkat. Okay, Rendben van, de, de ezeknek a kereteknek a megválasztásához ugyanúgy választod a szövetségeseket, mint hogy választotta volna korábban a az karácsony? Más, egyetlen kérdésben mondom egyetlen kérdésben azt, hogy kell összefogniuk, vagy pedig azt mondom... Jól, hogy beszélsz, kell, az, jól beszélsz, az a kérdés, hogy ez az egy kérdés, ez vajon minőségileg más, se, mint amit a karácsony megfogalmazott? Mert te azt mondod, hogy igen, én még nem vagyok benne biztos. Szerintem igen, de ezzel együtt, szerintem a karácsony Gergének az a felületésre az, az több mint tisztességes volt, tehát az valóban egy ilyen reméltó gondolat volt. Egyébként részben az ő által kezdeményezett előválasztás is. Ezt a gondolatot vitte volna tovább, ugye, hogy legyen egyébként egy valamilyen módon technikai korrekciójainek az egyfordulós választási rendszernek, és akkor ilyen módon legyen egy előválasztás, ami segíti ezeket a párt viszonyokat így kitisztázni, és mindenhol egy jelölet állítani ki. Tehát itt egy előválasztással például ez lehet, hogy már egy életképesebb koalíciós ötlet lett volna. Sajnálom egyébként egy előváltás megint nem álltak oda azok a pártok, akik ezt lehetővé tették volna. De az árulja itt a legfontosabb különbség a között, amit a karácsony akkor volt, és amit most én mondok az az hogy még a választások előtt kell szerintem egy ilyen helyzetet létrehoz, mert 2015 is azt látni hogy a választási rendszer logikájából adódó, vagy kényszeréből adódó összefogások, azok nem képesek egyrészt sem a választópolgárokat lelkesíteni, sem magukat a pártokat nem képesek igazából érzemben összekovácsolni, tehát egy ilyen hazug, látszat helyzetet képes csak előállítani, ami nem alkalmas arról, hogy meghaladja a fizesztes világot. Tehát én azt mondom, hogy csináljunk egy tisztességes választási rendszert, legyenek igazságosak a belsei feltételek, és mindenki a saját maga válásai alapján kampányoljon, mindenki mondja el azt, amit ő gondol, hogy hogyan változtatna a magyar társadalmon, és akkor a választók döntsék el, hogy hova akarják megúzni a magukat, és ha lesz egy igazságos választási rendszer, akkor nem fog előállni az a helyzet, hogy egy kisebb párt mondjuk teszem azt, azért nem kap szavazatokat, mert a szavazóikat... Figyelj, azért azért de, de én, én, én ezt a magasztós eszmét értem, csak azt mondom, hogy az odavezető úttal kapcsolatban nekem vannak olyan felvetéseim, amelyek arra vonatkozóak, hogy az még valami erőgépen is nehezen járható, hát még gyalog. Az, ami bekövetkezett e, e, Zagy vagy Gyula esetében, ugye belőle semmilyen reakciót a tekintetben nem váltott ki, hogy a videót nem vetted le, és Zagy vagy Gyula ugyanúgy vállalható figura volt, mint korábban. Tisztában vagy-e azzal, hogy a nép, amelyet meg akarsz te nyerni, vajon azt a disztingvált gondolkodást, amit te tanúsítasz, képes e tekintetben, ebben az egyetlen egy esetben követni, anélkül, hogy nekem egyébként üldözési mániám lenne, és azt feltételezném, hogy Varga B. Tamás valami összeesküvés elmélet következtében írt, és reagált aztán arra az inkriminált, vagy nem inkriminált, hanem célzott személy. Feltételezett te ezt a népről? Persze, abszolút. Egyszerű, a népről bölcsességére appellálni, az nem egy ilyen... De a nép bölcsességét nem egy egyszer egy szintjén kéne megfogalmazni, miközben szerintem ez nem az egyszer egy... De nem az egyszerű, de szerintem nyilván, nyilvánvaló, hogy most a kormányzatnak ez jól jött, mert hogy akkor lehet azt mondani, hogy hát tessék itt a bizonyíték annak, hogy ez a gulyás ez ki kell áll össze. De hát azért nagyon vicces a kormánytól hallgatni az antiszemita ö, vádakat és, és, és felháborodást, amely a kormány egyébként szisztematikusan folytatott. De neked ebben teljesen igazad van, de abban a pillanatban, hogy le vagy ráltva egy mélységbe, onnantól kezdve a maga a, a kormány elérte azt a célját saját magáról, nem lesz jobb véleménye, de azt mondja, hogyha a Gulyás mártóféle mozgalmat ugyanúgy, intéz, ugy, ugyanúgy ítélik meg, mint őket, akkor a Gulyás mártóféle mozgalomtól már nincs miért tartani. Én ezt nem gondolom így. Én azt gondolom, hogy ez egy... Um, Szerintem nagy, vagy. Lehet, de azt akarom mondani, hogy hogy, hogy, hogy amikor a naivitásod a... egyetlen egy jogból fontos. A cél, amit te megfogalmazol, számomra a rokonszembes. Én egyetlen egy dologban, lassan, lassan ö, nekem van egy tengerés nevezetű hallgatóm, akivel nagyon összevesztem, mert egyszer elküldte a Pitlibe a Navracsicsot, anélkül, hogy egyébként azt a konkrét eseményt látta volna, amivel kapcsolatban véleményhilvánított, de annyira rossz vélemény volt a Navracsicsról, hogy azt mondta, hogy tök mindegy, hogy mi történt neki ez a vélemény a Navracsicsról, és aztán ö, mi elváltunk, előtte pedig mondott egy mondatot, valamikor 2010-11 tájékán aztán nem tegnap volt, és nem, nem tudom kiverni a fejemből azt a gondolatot, és ott van bennem, hogy fölhívom telefonon, és ha nem is rehabilitálom, de ha szóba velem, akkor visszahozom. Aki azt mondta, hogy fialait nem lesz semmi, amíg nem találnak az emberek egy olyan pártot, amelyet támogatnának a fidesz szemben, mert ahhoz, hogyha nincs egy karó, amihez tudák, tudnák odakötni a maguk ebét, tehenét, akármilyet, anélkül ez nem működik, és akkor én elmondtam neki, hogy ebben nincs igaza, és ahogy múlik az idő, egyre inkább azt érzem, hogy igaza van. Én tehát azt, hogy legyen valami, vagy valaki, aki szembeszáll a másikkal és legyőzi, eh, annak, eh, annak a, a, a térképét nézem, és adott esetben egy tömegdemonstráció szerintem sokkal hatékonyabban tudná ezt elérni, mint az, amiről te beszélsz. Amiről te beszélsz, az egy civilizált útja valaminek, ami ma szerintem járhatatlan. Hát, uh, Boccsek János, csak már a telefonon valami. Porsát itt vagyok. Hát uh, nem tudom, János, figyelj, én azt gondolom, hogy digott emberek nyilvánvalóan vannak, mindig is voltak, vannak uh, olyan emberek, akikre nyilvánvalóan nehéz hatni, vagy adott esetben szisztematikusan zárják el magukat a közös gondolkodás elől én azt tudom ezzel kapcsolatban csak mondani, hogy, hogy azért nem szabad egyébként ilyen partikuláris élmények alapján általános... Nem volt ez partikuláris élmény, ráadásul immáron öt éve dédelgetem, hogy belássam, hogy nem volt igazam. Értem János, csak azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy hogy... Az, igen, az egész kérdés indult el, hogy mit kell kezdeni a Fidesznek a lejáratok kampányal. Azt tudom mondani, hogy azt kezdeni, hogy nem, nem kell kezdeni... Nem, arról beszélgető, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy a Fidesz megváltoztatható vagy lebáltható legyen. Arról beszélgető. Hát azt például, hogy igazságos választási rendszer, én azt tudom erre, mondom. Én ezt értem, azt kérdeztem, hogy ez vajon egy megfelelő eszköz, és erről beszélgettünk az elmúlt három órában. És én nekem az a válaszom, hogy, az egy, hogy ez egy megfelelő eszköz, és ha majd ősszel látható lesz ennek kívülről is az egyéb mindenféle uh, megnyilvánulása, akkor szerintem ez majd sokak számára még inkább átélhetővé fog válni, és nem csak ilyen uh... Nem csak ilyen bemondások kell magyarban hinniük, hanem erre lehet hinni azt, hogy egyébként igen, ha ezt a kérdést sikeredik, szikúrintól kezdve lesz egy nagyon igazságos választás ami nem fogja engedélyezni azt, hogy túlzó hatalma legyen bárkinek is igaztalanul. Oké, okay. nem mint hogy én ebben feltétlen részt akarnék venni, ha kíváncsi, hogy a véleményemre civilben szívesen megmondom, pártolom azt, amit csinálsz, aggódom a sikerért, de ez legyen az én magánügyem. Mindannyian aggódunk a sikeréről, mert ez egy fontos kérdés, tehát jó lenne benne sikerre vinni, vagy jó lenne benne sikert elérni. Csak ezt nem akarom, a... hogy egy olyan optikai csalódásban szenvedj, amire Saji Márton azt mondja, Gulyás hiába jó az eredmény, a és rossz, egyes. Jó, akkor erre azt tudom neked mondani, hogy mi küzdeni fogunk továbbra is. Helyes. És őszám, majd beszélhetünk erről még egyszer, okay. hát, hogyha egy, -egy okay. jobb optikával fogja a dolgot kinyerni számodra. Köszönöm szépen. Szia. Neked. köszönöm a szia! Ha van véleményük, meghallgatom. Ha nincs véleményük, nem hallgatom meg. Van két telefonszám 061489 099 99 és 0630 677 1161. Elmondom még egyszer. 061 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0630, 677161. Nagyjából 8 percük van, hogy elmondják, amit gondolnak. Vitatkozni önökkel nem akarok. Ha netán van véleményük, meghallgatom, ennyi. 0614890999 és 06-30-677-1161. Itt szeretném elmondani, hogy ma 2017. június 14-e van. Amikor tehát ezt a műsort június 15-én vagy június 23-án hallják, csütörtökön vagy pénteken vagy bármilyen más alkalomkor, akkor ezek a fel kell, felhívó felszólítások, mely szerint ezek a telefonszámok és ezeken vagyok elérhetőek, vagy elérhető, ezek nem mérvadóak. Most igen. 061 489 és 06 7 7 Figyelek abban mire. Is the a chair and the bomb is It's not out of your picket. You say that this wasn't in your plan. Don't mess around with the demolition man. I'm a walking nightmare, I still love to do. I feel conversation that I walking through. I'm a three-line I'm a solid sort of thing that's better. I'm a walking disaster, I'm a demolition man. volé temel edérhetűségem dörre És folyamán még egyszer ajánlom ezt a két telefonszámot. Nagyjából három perc van hátra, tehát nagyon sok idő nincsen. 1, és 0630 Egy telefon még belefér. A Ez a géphez még nem tudok szakértően hozzányúlni. Nem már megy. Na még adok egy kis időt. There's a little black spot on the sun's ray. rain Cause we'll swim up Ugye a történet jobb megértéséhez azt kell tudni, hogy Zagyva György Gyulát valaki kikeszte az interneten, arra Zagyva György Gyula megtalálta az illető telefonon, majd újból felhívta, ebből adódóan lett egy rendőrségi történet. Ma már arról van szó, hogy a miniszterelnök úr hogyan szólította föl a belügyminisztert arra, hogy... Miután semmilyen antiszemita megjegyzés nem tűrjárjon el Zagy vagy Gyulával szemben, itt megtört a, az ív, mert ezt ilyen részletesen a beszélgetésben nem mondtam el. Remélem, hogy utólag nem mondtam olyasmit, ami egyébként egy riportalanytól való megszólalást igényelt volna. A történet jobb megértését azonban feltétlenül szolgálja. Viszont hallásra.